לא תבער בך. כי אני אדוני אלוהיך, כדוש ישראל מושיעך, נתתי חופרך מצרים, כוש ושבע תחתיך. מאשר יקרת בעיניי, נכבדת, ואני אהבתיך, ואתן אדם תחתיך, ולאומין תחת נפשך. אל תירא, כי איתך אני, ממזרח אבי זרעך, וממערב הקבצקה, אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלי. הביאי בניי מרחוק, ובנותי מקצה הארץ. כל הנקרא בשמי, ולכבודי ברתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. הוציא עם עיוור, ועיניים יש, וחרשים, ואוזניים למו. כל הגויים נקבצו יחדיו,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 אנוכי אנוכי אדוני, ואין מבלעדיי מושיע. אנוכי היגדתי והושעתי והשמעתי, ואין בכם זר, ואתם עדיי. נאום אדוני, ואני אל, גם מיום אני הוא, ואין מידי מציל, אפעל ומי ישיבנה. כה אמר אדוני גואלכם, קדוש ישראל, למענכם שילחתי בבל לה, והורדתי וריכים כולם, וחסדים באוניות רינתם. אני אדוני קדושכם, בורא ישראל, מלככם. כה אמר אדוני, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. המוציא רכב וסוס, חיל ועזוז, יחדיו ישכבו, בל יקומו, דעכו.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 עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. לא הבאת לי שעלותיך, וזבחיך לא כיבדתני. לא אבדתיך במנחה, ולא הוגעתיך בלבונה. לא קנית לי וכסף קנה, וכלב זבחיך לא הרוויתני, אך האבדתני בחטותיך. הוגעתני בעוונותיך, אנוכי, אנוכי ומוכה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור. הזכירני, נשבתה יחד, ספר אתה, למען תצדק. אביך הראשון חטא, ומליציך פש ובי. ואחלל שרי קודש, ואתנה לחרם יעקב, וישראל לגידופים.